Пам'ятаймо, Бог, перше всього, за кількістю роботи не рахує наш успіх. Перше всього, так, він тільки шукає, щоб в нас було багато плоду, ми відка була плодовита. Але він, перше всього, звертає увагу на якість роботи. Як ця робота зроблена є? Я приведу тільки приклад, став вдова. Дві ряти дала. А яка Божа оцінка була? Вона всіх більше дала. А по кількості люди ж більше давали, я думаю. Але і вдова зачислена в рахунок, що вона найбільше дала. Бог кудись більше і глибше дивиться, чим просто на кількість монет, на кількість діл, на кількість роботи. А в суть, в мотив цієї роботи дивиться, чому ця робота робиться, для кого ця робота робиться. Як ми говорили за того молитовника на вуглу в вулиці, гляньте на мотив його, чому він там стоїть молиться? Чи він слави від Бога шукає? Він шукає людського авторитету, людської слави. А ось я приклад приведу. Ісус, він в міру своїх сил працював. І те, що йому Бог давав. Пам'ятаєте, як прийшло до нього два хлопці і кажуть, розділена маєтка? Що він їм відповів? Хто мене поставив ділити? Є ті, хто ділять? То їхні завдання. І я так читав ці слова і думаю, ну, завжди Ісус так гарно приймав людей, так приємно окутував їх своєю увагою, своєю любов'ю. Ну, наприклад, та жінка, що 12 років страждала, вона зупинила всю процесію. Вони спішили до доньки Єїра, яка ось-ось мала вмерти. І вмерла вона, він не встиг застати її живою. Але коли ця жінка торкнулася до нього, він зупинився до неї, говорив з нею і вислухав всю правду, вона йому сказала. А до цих братів він так повівся холодно і каже, «Хто мене поставив ділити? Відсунув це їхнє прохання?» А сам повертається до людей і каже, люди добрі, я вам скажу цінну річ. Життя людини не залежить від достатку її маєтки. Урока ще з них взяв, пішов далі. Якби холодно, правда? Бо дійсно, це була не його робота. Були судді, іди, хай розділять вас. Так і в цьому, хай буде нам в поміч оцей приклад Ісуса. В притчах є написано, благоразумний хладнокровін. Хай оце таке хладнокрів'я, воно в свій час нам допоможе. Щоб ми не перегрузились роботи, знаєте, а дуже легко, ой, дуже легко. А особливо та людина, яка має від Бога ще й дари, нагружають, нагружають, нагружають її, що вона вже ледь ходить по цьому світу. І те робить, і те робить, і те робить. Ні, майте мудрість, візьміть по силах своїх, що може рука ваша зробити, і вперед. Друзі, основне, і саме дороге, і цінне я вже поклав до ваших сердець і, надіюсь. Зернятка цієї правди впали на добру почву вашого серця. Хто не трудився, хто не працював, хто ще не вступив в служіння, я сьогодні кличу вас зробити таке рішення і перед Ісуса Христа Його принести, щоб Він це рішення освятив. Щоб це рішення було освячене ним, благословенне ним. І оцей початок, щоб він дійсно став початком прекрасного, великого, благословеного і в майбутньому дуже славного служіння перед його лицем. Так, да, все починається з маленького. І ось на це маленьке я сьогодні хочу благословити кожного молодого брата і сестру, і старших без винятку. Зробімо це рішення. Сьогодні, я вірю, є той день спасіння, сьогодні, я вірю, є той час – Саме сказати Богові, як Ісайя сказав, «Господи, ось я, пішли мене». Бо Ісус сказав, що і вже готові до жнив. Мало працівників. Треба люди, хто б йшов працював, хто б йшов розсівав, хто б йшов свідкував, хто б трудився і помагав. Треба, мало їх. І я вірю, Бог кличе і стукає до ваших сердець. Саме дати рішення на те, на служіння Богові. Гріх часу не губить. Він сьогодні набрав великий мах і крокує по нашій державі. Він, як той Голіаф, виступає сьогодні сильно-сильно і ломить долі судьби молодих людей. Того в наркотик втягне, того в алкоголь, того в розпусту, чи ще якесь беззаконня. Щоби як зробити життя молодих людей, перед якими ще ціле життя нещасливими, нещасними, неблагословенними. Дивлячись на цю ситуацію. Дорогі брати і сестри, я роздумаю, хто може зупинити сьогодні цього Голіяфа, як не ми, правда? Хто може сьогодні виступити проти нього і строзити дух наркотика в якійсь молодій людині? Дух розпусти в якійсь молодій людині? Як не народжена з гори людини? Це ми. Коли я читаю слово Мардухея, коли він сказав до Естер, якщо ти зараз не підеш на риск, і не станеш нашу защиту, знай, нам поміч прийде з другої сторони, нам прийде поміч. Ми тебе просимо, але не на тебе надіємося, ми на Бога надіємося. Ти можеш це зробити, зроби для нас. Дивлячись на тих молодих людей, як вони сьогодні томляться в гріхах, я образно так бачу їхні душі, їхні серця сьогодні, як той уведінні муж-македонянин до Павла прийшов і кличе, прийдіть, поможіть нам. Вони сьогодні ходять по вулицях міста такі веселі, сміються, ніби їм так добре, їм там прекрасно. Але ми же знаємо, що їхня душа до кінця задоволення не має. Наркотик не дасть такого задоволення, як дасть Ісус. А алкоголь не дасть такого задоволення, як дасть Ісус. Розпуста не дасть такого задоволення, це тимчасове якесь є задоволення, но щаслива доля чи буде від їхнього життя, ми це знаємо. І вони у тій пелені ворожій сьогодні кидаються, як та пташка у силки, то в те, то в те, як би бути щасливим, як би виглядати щасливим, як би знайти щастя, о, я буду щасливий, як піду на дискотеку, я натанцююсь, я то все зроблю. Вони там, в глибині душі, як той муж македонянин, вони сьогодні вопіють до неба, хто дасть нам щастя. Їхні душі сьогодні кричать. А вони не знають, як задовільнити свою душу, щоб вона була щаслива, благословенна усе своє життя. Ключі ми маємо від рішення цієї проблеми. Ми можемо це зробити. У нас є вибір, друзі. Ми можемо лишитись на скамійках молитвеного дома і завжди сидіти в них. Нам добре, да, тут чудово, тут прекрасно, що неділі, що кожного зібрання, благодать Божа є тут, тут добре. І ми можемо зробити інше рішення – вирушити на працю. Да, в цій праці ми зазнаємо, можливо, деяких страждань, як зазнавав Павло. Але в небі, я вірю, він сьогодні є надто щасливий, що стільки людей не пішли в ад, а там, в небесах. Він є просто щасливий, коли бачить цих людей. Друзі, коли ми спасемо якісь душі, вони всю вічність будуть нам вдячні. Ми будемо там зустрічатись. І я вірю, ми будемо знати, що оцей чоловік гинув, і ми йому кинули круг спасіння. Він буде знати, хто його спас. Хто йому розказав про Ісуса, і він повірив, він буде це твердо знати. Всю вічність буде нам пожана і подяка. Друзі, я закликаю вас використати Ті можливості, які ми маємо сьогодні, ми їх маємо. Господи, ось я, пішли мене. Амінь.